третата лекция в Храма на Учителя. Откъси от втория том. Учителя казва, моите мисли всякога ги сравнявам с една реалност вън от света. Който желая да намери безкрайността, трябва да стане безкрайен. Ако виждаш само Бога, злото става мъртво. Значи, ако виждаш само Бога навсякъде, злото става мъртво. Който е избран от Бога, е избран и от Сатана. И чрез Сатана ще познае Бога. Тоест, Сатана ще бъде заставен този човек да познае Бога. Става въпрос за избраните. Решението на всеки въпрос е постоянно мислене за Бога. Постоянно мислене за Бога. Учителят казва, казвам, моята мисъл е мисълта на живият Бог, с когото съм свързан. Доброто, което виждате в мене, принадлежи на Бога. Сега, Казва учителя за това време. Сега. Мигът е равен на векове и на хилядолетия. Забележете. Мигът. Аз съм дала една формула. Господи, пази ме всемогъщо във всеки миг. Много важна, много дълбока. Това е формула за цял живот, който разбира. Защо? Защото Бог изпреварва мигът. Ние не можем някой път да го изпреварим. И затова се е случвало, знам случаи, катастрофи на наши познати 200 км в час. Колата е толкова сплескана, полицаи на полица идват и казва тук няма жив човек, а той е недокоснат. Понеже тези коли, в сравнение с невидимия свят с ангелите, те се движат, когато и е скоро да е те се движат като охлюви. И отгоре Божията помощ изчислява и спреварва мига. Затова Господи, пазиме се могъщо във всеки миг. Така. Учителят е най-чистото изявление на непроявеното. Казва Аз поех върху себе си 9 десети от страданията, които предстоят на българите. 9 десети. На тях предстоят страдания само една десета. Тези страдания могат да се върнат, да се превърнат и в катастрофа, ако това учение се отхвърли и неговите последователи не го приложат. Казва, когато аз ви обичам, където и да сте в света, ще почувствате моята любов. Всичко ще ви върви. Ще ви помагам във всичко. Единственото нещо, което мога да кажа на един распнат човек, т.е. ученик в тежки условия, е да търпи, да страда. Това му давам като утешение. Значи Тук не става просто да питаш какво да правя. Някой път просто няма какво да правиш. Щи търпиш. В това търпение преодоляваш злото и го надрастваш, само допълвам, надрастваш чрез преодоляване и изтърпяване. Казва Учителя, той е тесен път, за да можеш само ти да минеш през Него и да дойдеш при Мене, там където насоча своята любов, това е разрешението, казва Учителя. Това е разрешението, там ще отидеш, т.е. трябва да спечелиш това доверие, за да можеш да отидеш и при Учителя. Дойде някой и пита, казва Учителя, ти в Христа вярваш ли? Представете си, че Христос дойде на земята и го питате, дали вярва в Христос. Аз и Христос едно нещо сме. Днес се проповядва учение по-високо от Христовото. Учителя говори за своето учение без преувеличение по-високо от Христовото. Тогава нямаше такива условия. Христос казва учителя нямаше условия да изнесе великото си знание. И после учителя казва: Когато познаете Бога, ще ме видите ясно. Когато познаете Бога, ще ми видите ясно. Имаш ли любов? Ще ми видиш. Бог се е родил в мен преди създаването на света. Сам Бог е създал своята безкрайност в мен, казва учителя. Сам Бог е създал своята безкрайност в мен. Аз живея в Божията безкрайност. И нямам нищо общо с човешкият живот. И нямам нищо общо с човешкият живот. Аз съм древен извор. Милиони същества пият от мене, но не ме познават. Аз съм извор от преди, казва учителя, милиарди години. Аз слушам Господа и Той ме слуша. Аз отидох при извора и станах извор. Който има велика любов, открива своят Учител. Състоянието Учител е състоянието безкрайност на прасъществото. Историята има край, каза Учителя. Аз нямам край. Времето има край, но истината в мене няма край. Аз знам ходовете на Бога в себе си. Бог е в мен от древни времена. Аз познавам Неговите трепети. Аз живее вътре в Божията воля. Моята любов диша в Бога и Бог диша в мене. Аз не живея свой живот, а живот в Бога. Аз никога не уреждам себе си, но Бог ме орежда. Значи аз никога не ореждам себе си. Вие знаете, хората се съореждат. Се се осигуряват. Пак ще припомня. И учителя казва, Гробищата са пълни с осигурени хора. Неговата велика воля, това е и моята воля. Това, че посетих България, никога не може да ми се изплати. Никога. Който ме люби, ще го науча да се справя с всички ветрове. Става прост за всички събития и явления. Значи, който ме люби, ще го науча да се справя с всички ветрове.